Välkommen till Krusenskärnska gården. Den vackra trädgården omgärdas av ett plank som skyddar mot insyn. Helt tidsenligt. Trädgården var från början helt privat och skulle stå som ett slutet rum. Alla andra stora trädgårdar i stadsdelen var ännu vid sekelskiftet omgärdade med liknande plank. Krusenskärnska gården är den enda större trädgård i justmunglig omfattning som finns kvar i gamla staden. Och här samsas en mängd ovanliga och ålderdomliga växter. Huset var bebott ända fram till 1940, men har en historia som går tillbaka till början av 1700-talet. Och vi kommer här också ännu längre tillbaka i historien. För under stora dammgatan vid ingången till gården låg huvudporten in till det medeltida Kalmar, Västerport. Grundlinjerna till murverket finns markerade i gatan. Också i trädgårdens sydvästra del finns under marken ett stycke av den ursprungliga ringmuren från 11- eller 1200-talet. I trädgården finns dessutom också nästan 15 meter djup brunn som lär vara densamma som var i bruk redan i den medeltida staden. Interiört är huvudbyggnaden möblerat för att ge en bild av hur ett borgarhem såg ut under 1700- och 1800-talet. Och vi kan tacka Hulda Nydell för att vi kan se hur man levde då. Hon kom till paret Hermina och Filip von Krusenstjärna redan som nioåring och tjänade sedan under mer än 50 år som piga. Det barnlösa paret trivdes mycket bra med henne och behandlade henne som en medlem i familjen. Men när man ville adoptera henne satte sig släkten på tvären. Hulte ärvde ändå allt av paret krusenstjärna och när hon i sin tur gick bort 30-talet år efter makarna krusenstjärna donerade hon allt vidare till staden och fornminnesföreningen. Hon uttalade som sin vilja att huset skulle vara ett minnesmärke över en svunnen tid. Och så blev det också. Idag sköter en stiftelse om fastigheten. Guidade visningar av huset sker regelbundet flera gånger varje dag.